Чорнявая та білявая рідні сестри Вовчик зустрілися без особливих сантиментів, проте вповні дружньо, ревниво огледіли одне одну. «Наче ти якась бліда, змучена», – поспівчувала Нінон. «У твоєму віці вже трас сильніший макіяж робити. Я дещо привезла з Туреччини, подивися. Родиці віддам за півціни». «А хіба ти не весь його на себе вимазала?» – подивувалася Тіна. Канадійку запросили жити у Єврокотеджі Вочиків. «Ні, ні, ні!» – пручалися у Василині поривання до автохтонного існування. Штовхали знову до баби Сашки на дерев'яний тапчан, на земляну долівку, до вигод на дворі. «Так, так, так!» – зваблювали єврозручності. «І врешті!» Перемогли. Знаємо-знаємо долю романтичних поривань. Пасувати перед чистим, квітково-напахченим сортиром. По обіді Василина так подивувала шановне товариство, що й ну. Менталітет українського народу вона вже вивчила попередньої візити до тихих вод. А зараз мала мету цілком конкретну. Знайти і вивезти собі до Канади нареченого, справжнього автохтонного українського українця. І прошу вас у тому посприяти, за гарні комісійні, і відповідно у участі кожного. На розплід, уточнила баба Сашка, а собі подумала, де ви, сама наче нічогенька, хоче родувата, кругловиденька, караока, білолиця, і фігура справна, не товста, не тонка посередині. Не сказати молоденька, але ловка, і нікому не треба. А що? У вас там хлопці гірші? Не в тім річ, зараз у нашій канадійській українській громаді маємо проблему дівчата не вміють яйця засмажити, а хлопці басейна вимити, а все робить електроніка і електрика. «Зіпсуйся, вразуся, і ми безпорадні і безпомічні, як кітс, септо діти, на безлюдному острові». Мій рідний дядько, брат матері, вивчив це питання. «Нам загрожує змізерніння і деградація вже у правнуках. Людина без життєвих труднощів і фізичної праці не дасть гарних життєздатних нащадків. Чогось там у генах забракне». Дядько загадав двом своїм дочкам та синові виїхати в Україну, знайти собі пару, щоб рід не провівся. Вони відмовилися. Тоді дядько повикреслював їх із заповіту і оголосив на їхнє місце тендер. Тендер на гендер серед родичів, які ще не брали шлюбу. Хто привезе собі справжню українську пару, успадкує 10 мільйонів доларів. «Я пристала на пропозицію. У вас якісь проблеми?» «Ю-окей?» okay – стривожилася Василина, дивлячись, як повідпадали щелепи у Нінон і Тіни та кліпали очі у бабів. «Америка! Голі баби!» – видихнула Нінон. «І як?» – усміхнулась нарешті Тіна. «Я тут майже місяць. За кілька днів маю відлітати». «Шкода розчарувати, дядька, але...» «Слухай, но, братів на жонатах у тебе немає?» Нінон запила стрес в чарки. Одружені. отак От завжди. Не спіши казать на здоров'я, бо не до тебе п'ють. У мене в сільраді подруги працюють. Розіб'ємо село на квадрати. Тобі від скількох років?» «Від тридцяти». «Від тридцяти?» 30... До, скажімо, до п'ятдесяти. Ти що, Нінко, такі вже негодні на плем'я, не втрималася баба Сашка. Цитьте, бабо, бо бізнес псуєте. Василино, скільки платитимеш? По кандидатурно чи по результатну? Я тут сама одного запримітила. Запас кишеню не відтягне. Даси по п'ятдесят баксів за кожну годящу кандидатуру. «І вибирай. Згода». Тіна не втрималась. «Якийсь у тебе, сестру, бізнес щоразу?»